Kapittel 51 Dette er hva Jehova har sagt. «Se, jeg oppvekker en ødeleggende vind mot Babylon og mot Leb-Kamais innbyggere, og jeg vil sende kornkastere til Babylon, som sannelig skal kaste henne lik korn, og som skal tømme hennes land, for de skal virkelig vise seg å være imot henne på alle sider på ulykkens dag. La den som trår sin bue ikke trå den.» O la ingen reise sig i sin panserskjorte, og vis ingen medyng med hennes unge menn. La hele hennes her bli viet til tilintetgjørelse, og de skal falle som slagene i kalderenes land og som gjennomborede på hennes gater. For Israel og juda er ikke forlatt som en enke av sin Gud, av herstyrkene Sehova, for disses land har vært fullt av skyld fra Israels hellige synspunkt.» Flykt ut av Babylons smitte, og redd hver især sin egen sjel. Bli gjort livløse ved hennes misgjerning, for dette er tiden for Jehovas hevn. Det er en behandling som han gjengjeller henne med. Babylon har vært et gullbeger i Jehovas hånd. Hun har gjort hele jorden drukken. Av hennes vin har nasjonene drukket, derfor fortsätter nasjonene å handle vettløst. Brott har Babylon falt, slik at hun er knust. Hyl over henne. Hent balsam for hennes smerte. kanske hun kan bli helbredet. Vi ville ha helbredet Babylon, men hun er ikke blitt helbredet. Forlat henne, og la oss gå vær til vårt eget land. For helt til himmelene har hennes dom nådd, og den er blitt løftet opp til skyhimmelene. Jehova har i verksatt rettferdighetsgjerninger for oss. Kom, og la oss fortelle i Sion om Jehova vår Guds verk.» Poler pilene, fyll rundskjoldene. Jehova har vekket medernes konges ånd, for mot Babylon er hans tanke rettet for å ødelegge henne. For det Jehovas hevn, hevnen for hans tempel. Reis et signal mot Babylons murer, gjør vaktholdet sterkt. Sett ut vaktmennene, gjør dem som ligger i bakhold rede. For Jehova har ikke bare formet tanken, men han skal sannelig også gjøre det han har talt mot Babylons innbyggere. «Du kvinne som bor over store vann, rik på skatter, din en er kommet, målet for din vinning er fullt. Herstyrkenes i hoved har sverget ved sin egen sjel. Jeg vil fylle dig med mennesker som gresshoppene, og de skal sannelig sette i et rop over dig. Han er den som har dannet jorden ved sin kraft, den som har grunnfestet det fruktbare land ved sin visdom, og den som ved sin forstand har spent ut himlene. Når han lar sin røst lyde, frambringer han et brus av vannmasser i himlene og han lar damp stige opp fra jordens ytterste ende. Sluser for regne har han laget, og han fører vinden ut av sine forholdshus. Hvert menneske har oppført sig så ufornuftig som var det uten kunskap. Hver metallarbeider skal skamme sig på grund av det utskårende bildet, for hans støpte bilde er en løgn, og det er ingen ånd i dem. De er tomhet, et verk som vekker spott. På den tid da oppmerksomheten blir rettet mot dem, skal de gå til grunne. Jakobs andel er ikke som disse ting, for han er den som har formet alt, også sin arvstav. Herstyrkenes Jehova er hans navn. «Du er en klubbe for meg, som krigsvåpen, og med deg skal jeg sannelig knuse nasjoner, og med deg vil jeg ødelegge riker. Og med deg vil jeg knuse hesten og dens rytter, og med deg vil jeg knuse stridsvogn og dens fører. Og med deg vil jeg knuse mann og kvinne, og med deg vil jeg knuse gammel mann og gutt, og med deg vil jeg knuse ung mann og jomfru. Og med deg vil jeg knuse hyrden og hans flokk, og med deg vil jeg knuse jordbrukeren og hans spann med dyr.» O med dig vil jeg knuse stattholdere og styresmenn. Og jeg vil gjengjelle Babylon og alle kaldeas innbyggere all den ondskap som de har begått i Sion for øynene på dere», lyder Jehovas utsang. «Se, jeg er imot deg, du ødeleggende fjell», lyder Jehovas utsang. «Du som ødelegger hele jorden, og jeg vil rekke min hånd ut mot deg og rulle deg bort fra de steile klippene og gjøre deg til et utbrent fjell». Og fra dig kommer folk ikke til å ta en stein til et hjørne eller en stein til grunnvoller, for til øtslige ødemarker til uavgrenset tid skal du bli, lyder Jehovas utsang. Reis signal i landet. Blås i horn blant nasjonene. Dere skal hellige nasjonene mot henne. kal Ararats, Minis og Ashkenas riker mot henne. Innsett en rekrutteringsoffiser mot henne. La hestene dra opp som strihåret til gresshopper. Dere skal hellige nasjonene mot henne, medias konger, dett stattholdere og alle dett styresmenn og hele lande under hver enkel særdømme. Og la jorden riste og vri seg i smerte, for mot Babylon har i hovas tanker reist seg for å gjøre Babylons land til noen forferdes over, uten en inbygger. Babylons veldige menn har holdt opp med å kjempe. De har blitt sittende i borgene. Deres svelde har tørket bort, de er blitt til kvinner. Hennes boliger er blitt satt i brand, hennes bommer er blitt brutt i stykker. En løper springer en annen løper i møte, og ett bud springer et annet bud i møte, for å fortelle Babelons konge at hans by er blitt inntatt ved enne, ende, og at til og med vadesteden er blitt erobret, og papyrusbåtene har de brent opp med ild, og stridsmennene er blitt forferdet.» For dette er var herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Babylons datter er som en treske plass. Tiden er inne til å hardtrampe henne. Enda en liten stund, og høsttiden skal komme for henne. Nebukadressar, Babelons konge, har fortært mig. Han har bragt mig i forvirring. Han har satt mig bort som et tomt kar. Som en stor slange har han slukt mig, Han har fylt sin buk med mine lekkere ting. Han har skyldt bort. La den vold som er øvd mot mig og mot mitt legeme komme over Babylon, vil hun som bor i Sion si. Og la mitt blod komme over Kaldeas innbyggere, vil Jerusalem si. Derfor, dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg fører din rättsak og jeg skal sannelig fullbyrde hevn for dig. Og jeg vil tørke ut hennes hav, og jeg vil gjøre hennes brønner tørre. O Babylon skal bli til steinrøyser, til sjakalers tilholdssted, til forferdelse og til noen plystrer av, uten en innbygger. De kommer alle sammen til å brøle som ungløver med manke. De kommer sannelig til å knurre som løveunger. Når det er blitt hete, skal jeg gjøre i stand deres gjestebud, og jeg vil gjøre dem drukne, for at de kan juble. Og de skal sove en søvn som varer til uavgrenset tid, og som de ikke vil våkne fra, lyder hovas utsangen. Jeg skal føre dem ned som værer til slaktingen, som værer sammen med boker. Og hvor skjersak er blitt inntatt, og hvor hele jordens lovprisning blir erobret. Hvor Babylon er blitt til forferdelse bland nasjonene. Havet har steget opp enda over Babylon. Av dets mange bølger er hun blitt dekket. Hennes byer er blitt til forferdelse, til et vannløst land og til en ørkenslette. Som et land... I dem kommer ikke en mann til å bo, og gjennom dem kommer ingen menneskesønn til å dra. Og jeg vil vende min oppmerksomhet mot Bel i Babylon, og jeg vil ta ut av hans munn det han har slukt. Og til ham skal nasjonene ikke lenger strømme, også Babylons mur skal falle. Gå ut av hennes smitte, mitt folk, og redd hver især sin sjel fra Jehovas brennende vrede.» For ellers vil deres hjerte bli fryktsomt, og dere vil bli redde på grunn av det rykte som vil bli hørt i landet. Og i ett år skal rykte virkelig komme, og deretter, i et annet år, skal rykte være der, og vold på jorden, og hersker mot hersker. Derfor, se, det kommer dager da jeg vil vende min oppmerksomhet mot Babylons utskårende bilder, og hele hennes land skal bli til skamme, og alle hennes slagene skal falle i hennes midte. O over Babylon skal himmelene og jorden og alt som er i dem visselig rope av glede, for fra nord skal herjerne komme til henne, lyder Jehovas utsang. Babylon var ikke bare årsak til at Israel slagne falt, men ved Babylon har også hele jorden slagne falt. Dere som undslipper fra sverdet, dra videre, stå ikke stille. Kom Jehova i hu i det fjerne land, og måtte Jerusalem stigge opp i deres hjerte. «Vi er blitt gjort til skamme, for vi har hørt hån. Ydmykelse har dekket våre ansikter, for fremmede er kommet mot de hellige steder i Jehovas hus. Derfor, se, det kommer dager, lyder Jehovas utsagn, da jeg vil vende min oppmerksomhet mot hennes utskårende bilder, og i hele hennes land skal den gjennomborede stønne.» Selv om Babylon skulle stige opp til himmelene, «Og selv om hun skulle gjøre sin styrkes styrkeshøyde utilgjengelig, skal herjerne komme til henne fra meg», lyder Jehovas utsang. «Hør, det lyder et skrik fra Babylon og et stort brak fra kalderenes land, for Jehova herjer Babylon, og han skal sannelig utrydde den høye røsten fra henne, og deres bølger skal i sannhet bruse som mange vann. Larmen av deres røst skal visselig lyde, for over henne.» Over Babylon skal hergeren komme, og hennes veldige menn skal sannelig bli tatt til fange. Deres buer skal bli brutt i stykker, for Jehova er en gjengjeldelsens Gud. Han skal med sikkerhet gjengjelle. Og jeg vil gjøre hennes fyrster og hennes vismenn, hennes stattholdere og hennes styresmenn og hennes veldige menn drukne. Og de skal sove en søvn som varer til tid og som de ikke vil våkne fra, lyder kongens utsang, han som er navnet herstyrkenes Jehova. Dette var hva Jehova har sagt. Babylons mur, bred som den er, skal med sikkerhet bli revet ned, og hennes porter, høye som de er, skal bli satt i brand med ill. Og folkene vil måtte slite rett og slett for ingenting, og folkegrupper rett og slett for illen, og de kommer bare til å trette seg ut. Det ord som profeten Jeremia ga Seraia, sønn av Neria, Masseia sønn, påbud om da han dro med Sidkia, Judas konge, til Babylon i det fjerde året han var konge, og Seraia var kvartermester. Og profeten Jeremia gikk i gang med å skrive i en bok all den ulykke som skulle komme over Babylon, ja, alle disse ord som er skrevet mot Babylon. Videre sa Jeremia til Seraia, «Så snart du kommer til Babylon, og du virkelig ser henne», da skal du lese opp alle disse ord. Och du skal si, «Jehova, du har talt mot dette stede, for å utslette det, slik at det ikke skal være noen innbygger der, hverken menneske eller husdyr, men til øttslige ødemarker skal hun bli til tid. Og det skal skje, når du er ferdig med å lese denne boken, at du skal binde en stein til den, og du skal kaste den mitt ut i Eufratt. Og du skal si, slik skal Babylon synke ned og aldrig komme opp igjen, på grunn av den ulykke som jeg fører over henne, og de skal sannelig trette seg ut. Fram til hit går Jeremias ord.